بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلک الكتاب لا ریب فیه وهدل للمتقین اللذین یؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرِتِ هُمْ يُوْقِنُونَ اولئیک عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سُرَتِ بَقَرَا مدنی صورت دے مخک منغویلو چودو صورت په اول کې د یو سو خبرو پیجاندل ضروری یو دا صورت مدنی ده ته ولا وخت دی دا دا هم څنګه جوړې دا صورت مدنی صورت ده ترتیب د ک دویم نمبر فز د سورته فاتحه نه ده او نزول د سوراتونو کې واهیا فز د سورته متوففین نه نازل له او مناسبت د دې د مخې سوراتونو سره پګان اوو جوه یو وجزادا جمع کی صورت کے ویلو الحمدللہ نو بدی صورت کے وجد حمد خے زما حمد زکا وایا چما نہ نش نشتے کڑے تال وجود در کو تال ما کتاب در کو حمد وایا دویم وجہ ماخه صورت کوي رب العالمین طالبن کې د ټولو مخلوق دی نو د دې صورت کوي او عبادتو ربکم خاص تاسو خو رب دی تاسو نه بغیر ټول عالم الله مننه دي حیوانات و برا او کتا او فرشتو خو انسانانو جناتو کې داسشتا چاګروبوبیت دی مخلوقم اغگنی لکا فرعون ویلو انا ربکم الالا نعوب دو ربکم ستاسو خورب دے ظالمانو تاسو ولد آغا حمد نوائے یا صورت فاتحہ کے ویلو الرحمن الرحیم عام مہربانی او خاص مہربانی مالک دے یعنی صورت فاتحہ کے رحمان او رحمانیت ذکر کرے ہو چرحمان اما او رحیم اما ندی صورت کی نمونی د رحمانیت او د رحمیت ذکر کرے الہ کم واحد لا الہ الا ہوا الرحمان الرحیم یا فاتح کی ویلو مالک یوم الدین مالک دې درزه دې جزاء او سزا د سورۃ بقره کې نمونې د عذاب ذکر کړي سم دنیا کې سزا ور کوم دارنګی سزا ور کوم بدلې ور یا فاتح کی بیان د دې کړي یا کنابود خاصه عبادت کوما لو سوره بقره کې تشریح د عبادت او امر په عبادت کې یا ایهنا سعبدو ربکم عبادت وکي د یو خپل د یو رب چاغه یو د استاسو د زکه تاسو پیدا کړی الیذی خلقکم یا فاتح حق بیان د عبادت کړه یا جنابدو دلایل پینو نصورتِ بقرہ کې پاغِ دلائل پیش کئی عَلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ من قَبْلِكُمْ عَلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَانْ وَعَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَانْ دے جاتا راشر یا صورتِ فاتحہ کی سوال شوئے ہو فاتحہ کی سوال شوئے ہو ایدن السراط المستقیم منګ تعالی نه غلار او خا الله موږ په نه غلار مضبوط کا نو بقره کې دا غي جواب پاول کې راځي ذالکل کتاب ولاره بفیها دا کتاب زمانه غلار دا د بس روان شاده نه غلار دا دا زده کا جک هدل للمتقین دیک رحمت ته یا فاتح کی د صلات مستقیم بیان شوی نو بقره کې هغه زمانہ درلود د صلات مستقیم بیان نه چې د قران په کومه زمانہ کې راغلی او شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یا فاتح کی بیان د دریو ډلو شویو منعومنالم موذوبنالم زوالین مؤمنان کفار او ظالم منافقین نو با قرکه اول کې دا غا درو شړو بیان کړي اول پنزاتونکو بیان د منعمن عليهم مؤمنانو بیا په دوه آیاتونکو بیان د کفارو او آیات نه آیاتونکو بیان د ظالینو کوي یا سورته فاتحه کې بیان شوی یا کنستاین الله مونږ به خاصه امداد غواړو نو باکرہ کوي واستعینو بالصبر والصلاه مددواله د الله نه په مددواله او په صبر باندې کلکشه اونو خځه گئی په خپلدین دین بانے ثابت قدم پات شي لکه د خلق غوندې او لړې لړې ما دنی طرف ته یا سورت فاتحه کې پنځم پنځه نمونه د الله ذکر شیو په اول کې الله رب رحمان رحم مالک نصورت بقرہ کی پینزو مسارب زکر قید خیرات یسعلونکا ماذا ينفقون تپوس قید دو سواب پینزل سمایات سچے خرص کے دئی نقل الوالدین والاقربین والیتاما والمساکین ومن پینځه نمونه نو پینځه که مسارف د رابو لذت خې وګورمال چې خرج کې نو لون <سؤال> به به موږ او پلان نشوړوک پاکاروب باندې یتیمانانو مسکینانو غریبانو باندې یا سورت فاتحه کې پینځه منځو نو پینځه نمونه دلله الله رب رحمان رحیم مالک نو په دې سورته بقره د پھیله گئی پاچا چاغ سوت کوي الزینه یاکو یاکلونا هایلا یاکلونا لا لاقومون الا کما يقوم الذی تغبطو شیطان من المس یا ها سوره کی پینځونو د الله ذکر شو نو سوره بقره کې پینځ جوابونه کوي ذا چا چاذر پاره چې الله له نائبان نشي قالو اتخذ الله ولدانا بلزه جوابو نه کوي قالو اتخذ الله ولدانا قالو اتخذ الله ولدا اشميله سبحانه يو بلوا ما في السماواتي والارض كل له قانتون دري سلورم بديو السماواتي او پنزم وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون فلز جوابو نکای پنزو منا پنز جوابو نا چې څوک یې د الله نایبانو نیازوري یې یا سورت الفاتحه کې ویلو مالک یوم الدین مالک دې د رز د جزا او سزا نو بقره کې ذکر کې چې د عذاب د قیامت نیل او کوي دوځه او وصل اتصل وختم نمبر یاد کړئ وتقو یوملا تزین نفس عن نفس الشیء حداغه بیان کئ یو یو وجا دلی او داغی بیان کئ د سورته فاتحه یو یو وجا او داغی تفصیل کئ په سورته بقره ک یو وجه شو نزالینو د مغذوب علیہم حداغه یو یو وجا ما اویش وجی مخ القران کی ذکر کړي دي شقاقیش اویش وجه د رقټونو د سورته بقره د صورت فاتحه سلاش پګیش اویش وجه ما بیان کړی دی اذویندا چې تقسیم د سورته بلا وجه سورته بقره سوی سیدا نو سورته بقره سلو ریسید اولیسا د اولنا سلام یاته پورې دویم انسان یوسل شپګویا یاتہ پوره دریمه يساعد وسوا سرور پونزستما یاتہ پوره اوسلورما تر اخره زه سوي سې شو او سرور او لیسه کې سلیاتونہ دویمه کې شپګویا یاتونه دریمه کې وو یا یاتونه اوسلورما کې زیدل تا سلو ری سیجی تا سطایاری سرط تقسیم دی سوی سو تا سلو ری تا دی سرط مقصد سرے دا مقصد نمک کی امتیازات د سرط اغا کم مزامین دی چاگدی سرط کی ذکر دی او رو کی نشتا اغیت ممیزات وی اغیت خصوصیات وی اغیت فرقون وی نو اغا دی امتیازات د سرط دی څغه نور صورتونو چې او د کشته ولی ک صورت ممتاز نه د نورو نه نو بیا سورته بقره ته بقره ولی وایو او ال عمران ته ال عمران بیا وایو د هر صورت خصوصیتسته فرقونه شته په نسبت د نورو باندې یو صورت ممتاز ده بقره د نورو صورتونو نه په جوړو اوامر او په جوړو نواهی او په جوړو احکامو دې سورته کې ځل احکام دي په دې سورته کې ځل اوامیر دي په دې سورته کې ځل نواہی دي احکام څه بونو احکام ځل نواهي او ځل اوامیر د دې سورته کې نورو کې دا څنګه پوږ زړ اوامر ز نوایي او ز احکام دا صورت ممتاز وي د نورو صورتونو نه په زیات او په لیتو د يهودو باندې د يهودو زیاتې په لیتي په دې صورت کې وري او سره ده نو نو تطلع چاوال کې هغه دی ځکه په زیات او په لیتو د يهودو باندې دارنګي صورت ممتاز پلالالو د غوا باندي په دې صورت کې د غوا د علالولو بیان کې نور صورتونه کې نشته دا رنګي صورت ممتاز پواقي د تالوت او د جالوټ باندي دا رنګي صورت ممتاز په آیات القرسي باندي دا رنګي صورت ممتاز په امور په اصلاح او ملک باندي چې په دې صورت کې کم امور په اصلاح او ملک ذکر شې وی لري نو دغه داسې نشته دا دغه صورت ممتازه پاغه امور چې اصلاح او کول پاغه راځي کوم احکام چې د اصلاح او قرانې د 파را اصل ذکر کړي د صورت کې په دې طریقې نو د سنتونو کې نشته دا دغه صورت ممتازه پمونه زديد ابراهيم عليه السلام د بادشاه سره علم درایلل چې حاجه ابراهيم في ربي انا عطا الله الملك دارنګي صورت ممتاز په آیاتي طويله د ماملات او چلولو سره دارنګي صورت ممتاز په بیان دشود او پاغه د فود صد باندي دارنګي صورت ممتاز په بیان د امیر جوړولو سره په دې صورت کې د امیر د جوړولو سوقواعد بیانې درې بسطتن فی العلم والجسم ان الله اصطفى دارنګي صورت ممتاز او جدا د دنورو نا په تقسیم د حاجیانو سره سلونو قسمونو تا سورت ممتاز په تحویل لکبله سره سورت ممتاز په زیات او انعاماتو د بل اسرایلو سره سورت ممتاز او جدازه په فرضیت د روزه سره کوتبه علیکم صيام دا رنګي سورت ممتاز په واقع او عزیر علی السلام باندې پس د مرغنا په جون د کېدل سره دا رنګي په جون د خر سره پس د مرغنا حضرت علی السلام چې پکه مخرس ولیکولہ اغه مله مالکړې او عطا مر سے ختم شو بیا ول الله تذک او درو په مخې خر جوړ کو باغ مارغان ژوند کیته لو سره ممتاز فقت لو نفس چالا دنیا کی ژوند کیډیو دارانګه پاغا کسانو چالا ژوند کیډیو پس مر نه باص نا من بعد موت کوم دارنگی صورت ممتاز ده پاغا امورو بانی پاغا مزامینو ارباو سالور دو دو صلاحطن زکرکی ده مقاسدونا او دو زکرکی ده دا ممداتونا دارنگی صورت ممتاز ده فضیاتو خطاباتو بنی اسرائیلو تا سوره ممتازه پدری زلال ابس جویل پیاه یا کوي ويل للذين يكتبون الكتاب ويل لهم ويل زکر کوي بیان د ماشه باندي بعزتن دا دغه سوره ممتازه په تاثیر د صحه باندي بوصیت د پیغمبرانو او صحابه ابراهيم بني ويا کوب چم د توحید باندي هغه وصیتونه کړي اولاد ته پاغتری او سیزونو چې په یو کې با حج کې فلا رفسا ولا فسق ولا جداله فالحج نو چې حج کې نشدا نو قران د حج نه ثواب زیات دی نو چې قران لارهم جګړه باندې کې فسق او فجور باندې کې غلط کارونه هغه سیزونو به ګورنه او بلدا جګړه باندې کې په نس نر نه جګړه نه کې دارنگی صورت ممتاز دی پر نکاہ نکولو دو مشرکانو سره تانکو اون مشرکات مشرکین چلا جی مشرکاو نکے دا نکاہ نکی مشرکینو سره په حالت د حیث کې پا جماع نکولو سرا یسعلونک آن المحیقل ہوا ازن گر بیماری دا دارنگی صورت ممتاز دی پا زیادو امسلو باندی دا پرد انفار فی سبیل اللہ داونګي سورۃ ممتاز په بیان د صفاتو او امیر په بیان د صورت ممتاز په وزل لفظ یسالونک یسالونک ينفقون یسالونک عن الشهر الحرام یسالونک علی الخمر والمسه یسالونک عن اليتام یسالونک عن المحیزہ یو یو یوځي دا ووځلا دا ذکر کوي خدا الله پته لګي چې دا ول نه تله خره په رسولو تو ګوره سوچ کې پدې کې دادا څنګه چې ما قرآن نه قرآن چې د یاد کړی او بیا یې سوچم کې دا څه ناس ته سوچ کې مراد قرآن کې نورم شته دا سرو سورو ډنګې لار سوچ زکه الله وی لدبروا آیات سوچ بکې سورہ سوچ کے تدبر کے ستا ذہن تا باللہ خخم مسائل و قرآن پیدا کری مسائل باللہ سا ذہن تراولی امام رازی گو رہا لس لکم مسائل بسم اللہ رو باز پر سوچ رو کری تدبر ایک کریو سوچ ایک کریو محنت ایک کریو دارنگ زمنگ شیخ دو گوڑ یو یو رازی یو یو رازی جبکا کر دا حالت ہے نونس جبکا ده یو دو هه ها دا دغه واخله په دې لګیدل په اوسنوي باندې چې وګورئ دا څه بنکه کینې کوړه به په دې خپ کې کومه کړه تاسو تاسو دومره دا وګورئ کوم کوم نه دا کس نه غوي تقسیم امتیازاد ممیزات د صورت داوا او مقصد د صورت تاسو دا څرګندونکي نوټ وبو خدای کوي کله به ګنټه پس بل لازمي ګور د جمعکاسې هغه 10 و چې دا زه کوم شي په هغه سم دیار مو کې به دا نه خبرې غواړم چې وستوره وګورم دلته دا دا هغه خالي دا به زنه نه کول کېږي نارسته شه یار په بل په خې کې سبوخه وروغله بل کټه را پاسيږي بیا کنه نو به خدونه به دې ځل راغلې یومال سګر غور څه څه مو څه مو یو سوجو دعوه و مقصد دعوه و مقصد دعوه و دورا نقصان ناجی منسکه اغطار گوشی کٹ مقصد و محور ده صورت داغ دا نوخار دا زلینا راگی بودا شاکتا ناست نوخار دا زلی دا دا, دا دا د دا غاری صبح را دا. دام دا غار سین دا جانگیلی دا غار داوا دا و مقصد د صورت محور د صورت چسولت چوه پاگی چولی پا چول اونا چکلاه قانونو کسانو کدا سہالاتی نو اثر په هغه استاد په خبرو کې مرزي په درس کې مرزي او ګډوډيږي قانون داري وړه ها چې کړه را بالکل توجه سره په هغه سره ناس بالکل لږه بازار شروای نه کتابه بازار رکړ دے ها وخت لاس ماوي چې سر چللی اغه زما ذہن نن ګډوډیږي دغه حدت نو یو یو راځي یو راځي پکاشه داوود صورت او محور دیته وی چې صورت پاغه راغونډيږي صورت پاغه چړلې ا صورت کډیر مسایلې دا نه چې بس خو مقصد خبره لکه ته خطر اغلی دی قران لا دا نور خبره خو په کې عارضېږي موټر سایکل باندې دارشاه موټر سایکل بازار ته لارشه روټي ورو لا سبزی رولا او د شه دوايو هوارسپتال ته په ګذو عارضېږي اصل مقصد د قرآن دا. نو اصل مقصد د صورت جاندل وغوړي چې صرف مقصد څه وی مزامین سو مزامین دي سلو اصل کې مزامین ات دي خدا سلور ذکر کوي صراحتن بلکنه حد سره او دو دو سره زمنن دولی. او سره بولی ویر اغلی اوما میلی تا خمائزر مولانا سی تپوست ومون کم درس که ام لکینا مندعی تا مقصد میلی وا حالتا سی ام جازم دا پاکی سو دا پاکی توردن للباب زمننو صلاحاتا او ترابل نور کارو نکول گل آغستا میلی ته چکر والدازی یو خوادی او خواد چوری قول لی نو داستشه ری دا پاکی زمنن. دارنګه صراحتن سلوړو او دا سلوړو په کې زمنن ذکر کې ورسره ورسره اصول محمد هم بیان کړیو کنا سلوړ پای کې مقاصد اربعه او سلوړ پای کې ممیداتو سلوړ مقاصد کې یو مضمونو او اثبات توحید د مضمون او اثبات د رسالت دا مقاصد او دا دوه سره ځکه کئ په صورت کې صداقت د قران او ایمان به داخلا زمنا د دا الله یوایو د پیغمبر راتل د اصل ني او قران د پیغمبر سره راغلی دی او د قیامت بیان خو چې ته دا ته مني او وی خو خا مخه په قیامت مني ته مخه مخه کتاب منی چې دا الله وجود دی مانا د پیغمبر پیغمبر من القرآن ممه من نه دا پیغام پا غلا او بیا چې تا کوم کار کړې د څه وحده پاړه د ثواب د پامه خدایي او رښتک غناخ نر هغه مو مسروب یمانی نو دا دوه زمين ذکر کړي صراحتن یو اثبات توحید او د مصبات رسالت او دا دوا صداقت د قرآن او ایمان بلاخره دا سره زمنن ذکر کړي په مو مداتو دو کې دوه ذکر کړي صراحتن یو ذکرکه jihad دیم ذکرکه انفاق فی سبیل الله او دا صراحتن او دا دو ذکرکه ور سره ضمنن چې jihad او انفاق کینو خو مخه تنظیم به سره جوړې زنده خلک نشو کوله او تنظیم جوړولو ستریقي بیا دغه دا کوم لحاظ کې نو تنظیم او ادا به سره ضمنن راغلم نو دو ذکرکه د اصولنا صراحه تن. او دو ذکر کوي د دا محمداتنا صراحه تن. نو د سلوور مزامین سوره بقره کې بیانې یو اثبات توحید د اثبات د رسالت او دوه صراحه ذکر کوي د دا محمداتنا جهاد او انفاق نو د سلوور مزامین د صورت مقصد یو اثبات توحید د اثبات د رسالت دریم جهاد اصلورومه انفاق اصلو سلورې سيو کنا پاولې اسه کې توحید په دویمه اسه کې اسباد د رسالت په دریمه کې مضمون د جهاد اصلورومه کې مضمون د انفاق په سبب الله او دا سلور سر صدا ورسنا ذکر کای پاولې اسه کې چې اسباد توحیدو د الله یو والې ها د الله یو والې سلو آیاتونو کې بیان ده دی کوي او دري بابونه کوي په دې سلو آیاتونو کې د وحدانیت بیان حاصل او پاغه خلق رد کوي چاغې د الله د اولوہیت نه انکار کړي دي د الله د دا وحدانیت ته بې انکار کړي دي قران کریم دا یو قاعده ده چې کلا په یو فرقه رد کوي زغ غو دو کی او اس بعد د خپل خبره کوي ها ولې کوي او سړی دا خبره سې نه ده ما نه ستا سې نه زماده سې یو طریقه دا بل طریقه دا دا لکه ستا خبره سې نه ده زما خبره دا ده او دلیلې ده نو قران دا ټول طریقې ذکر کوي په مقابل رد کوي اغه خلل چا غیر دال نه بغیر مخلوق له الوهیت ور کړو دا غي عبادت یې کانو غیرت کړی او الله دې دا غ رت شو زه الای هی الاهو زه یې کله کله دا غي اغم خصم ردو کی چې دا غلط ته زمنګ الای زه الایم او زما د الوهیت دلایل دادی ګوره یو دوا د شمیر مدبره بقره کې او قران کې ذکر کړي نو اغه يهود او بيمانو چې یو معزز قومو الله به کې انبيياء راړيګلو پیغمبران راړيګلو کتابونه راړيګلو سبب توحيد نه سبب د رسالت راړيګلو نه سبب کتابونه نه اغه بيماني کړي وا اغه د الله د الوهیت نه انکار کړي او سبب پوي نه سبب توحيد نه سدا په پیغمبر د راتلونو نه سدا د کتابونو د راتلونو نه هغه د الله د اولهیت نه پیمانو انکار کړیو او الله واحد نوماندې ګورہ ادوره به خوندو به غیرتو چې د ستورو او د سپوږمۍ عبادت خپرې ده د فرشتو عبادت خپرې ده د انبیانو عبادت خپرې ده هغه د اغه شی عبادت کړیو چې هغه ډېر بیکاره شی راځس سره د پوینه ات تخازل عجله چې د سخی عبادت یې کړو غورا دنور یې نو کړې بېمانه دا امبیاو نو کړې سره د دینا چاغې له کتاب میلا شو پیغمبران راغلو او هغه په دې ټول وخت پیږي سره د پوینه اسوته په سجده پرېوږي نو قران دا یې په لوتو بیان کوي او سخ دایې باندې رد کوي جوابا او به غضب لا غضب د پلېتو د بې ایمانو سېنانو غضب او مرتبه او ذلت فلایا و ضربت علیهم الذله والمسکنه وباء فانزل على الذين ظلموا رزم من السماء سرت پوینا سرت راترو د کتابونو ناصرت راترو د انبیاو نه اغه دور ناکارو شو چې د الوهیت نه انکار او کوه په بیکار حیواناتو او سجونو باندې ایت په سجده پرې نو په دې سوره آیاتونو کې دا غي نقصانونه د مشرانو او هغه اوجه ذکر کوي دا غي او الله ما په صدا کې نو سوره نې متونه کوي ګوره سره دوی پېمانه نه ما تیار خوراکوله ورکړیو منه سلوا له ورکول په دې مرګ می ژوندې کړیو سوره په اوریا سکړې وا ها وب دشتو کې د ګټنه روانې کړې دامی کلیو دامی کلیو سو دا میکل یو دا میکل خو ډیر نزیدان او ډیر بې ایمانه او څو دا غیناسم نو شو او دا پرې وا چا ته سفيده دا دا غې د سلو آیاتونو بیان کړي پوښې دا غې په لټه بیانې دویم شپږو آیاتونو کې دویم یې سا لما جاءهمنا چې کله توحید بیان کړي دا توحید پچا راغلو پیغمبرباني کتاب پچا راغلو په پیغمبرباني توحید قران کو ا او توحید په پا پیغمبر پاک راغلو نو پشپغه یا یا تونکو لیسل بیردا کوړی پاغي کا توحید خيرات کو اولوہیت نو هم کارو کو د کم پیغمبر بیا يهودو تلاغلو نه پاغي بېمانو اعتراض نشو ته چاو ته تو تو توحید خودو چاو ته کتاب خودو نه پاغي سو شور وکړه اتلازول مردا صحیح نه ده دے, دے ها زکه چې دا کې دا کې د تو فرشتې نه اته شورو کو چې جبرئیل موږ نومو ده که د پوخانی زمنګ مشران تبا کړیو په قسمه قسمه زابون وباندې موږ زکه دینو مان فانه نزل على قلب تبيذ الله جوابونه کوي پینزا نبياي من كان عدو لله ان الله ذو اللقافي الله ما سو سو و دې سره دشمني ما سره دشمني او زه بادا سره دشمني سزا بدر کوم چې په دې نو شېاله مګ ته سي پیغمبر چې ته د اغناکار خلکو ملک ارتیا کې چې هغه جادوګرو سليمان عليه السلام یادا او داوود عليه السلام یادا اوس ته متاته اغې تګال دې قرنګي بدلې یره ته موږ باندې ما دا خیال خلکو اغستا عملګره ګور دا منی خیرات د مجلسات د ثقات د مجلس شفاعت د مجلس کلامت تو مجلس توغه زي مرلم خو اخینو مری ګن لغه منی خدا چې ته سوي په دې طریقې نو منی داغه عملګریا کوم زم ما ملګره دي استاد دي بشکا خدا چې سوي دا پای کی مستو ته او ما کفره سليمان عليه السلام جادوګر نو خو ان داغه جادوګر سایت کړو او ما کا فرس سليمان ولکن شیاطین د توحید نن کو نو په پیغمبر باندې شروع اول بسااده مسلې د توحید نن انکار کوي او که چې بیا بیان کړ په کتاب تل زده نه کوي دا قران داس یو کتاب دی خطا ته تلخه ښه ایتلاف نهونه یریږي په ملګری بو ده نه اتداس کوي او ست بدل نه اتداس کوي نبي او پیغمبر ځکه که ته صحیح و ته بس حلال کې په سهر باندې الله دو فرشتي راغلي وې په بابل خار کې نه ورغلي غلي هاروت او ماروت او ته أغې نه خلق مونږه کې تاغان مونږه ته ته مونږ کولی وې دا مثال صحیح نه ده کولی وې سهر نه دي قرآن کې درس یې بیان نه دي کړې جواب او ما انزل على الملكين ببابله هاروت او ماروت الله رسل نو سهر باندې راغلي غلي او کړه غلي دي روځ په اړه د امتحانې راځي د فیلا تک شو. اتزاز بس د کې خدام دربان کوي. سوت راځو نو شو. سره ولم. د څه پیغومبر ځکه نه کلمنګ دا یو خبرینه منل کې کلوېدا خبره سینې دا د کلوېدا وینې نه سینې نه د کلوېدا نه مړ صد جوړ کړی تا په ومله. مړ کت حق پارس ملاوه کتابو چې دا ټول جایز دي. کلی بی برکت فلان موا کلی بی جاہ فلان موا کلی بی برکت بی حق فلان بی حق اولیائی کا و انبیائی کا و رسول دا پدید دعا مغارج تو زکر سی نی تو زکر سی حق پرسنی نو جواب آئیو هلذی نامنو لا تقولو ارائناغ چگرد ورمانیم یو سی مانیو انو آگا ولوے انو ذننا صاف لحاظو کا صاف ماناؤو کا کرم ارای نه معنا بیوکوفم دے نگہبانم دے او ها غلاب راایم دے غړي سره اونکه او زمنګ لحاظ وکا نو پخپل منس کی هغه غلطی معنی وای او جکه تا دا همون وای غل زمنګ لحاظ وکا نو پخپل نو هغه لا فزول وای چې صحیح معنی میو نو دا به برکته او بجا ایو په حرمته او پفلا دا ونی وے صاف اللہ تواهی که چه اللہ تزمائی امداد ہو نو دا نوری سیزونه مزونه واسطه بکی ولی جور دالک نشویره نو پینزم می تلاز بدائی که تسی تس پیغمبرو ای نه نو تاوه من دا توافون نو نمونی کورو دا زیاده تونو نه چه منگ لارشو او داولیا و زیاده که اتا تونو مالا پا اخپلت کل کله په اون بده وی شکراتا صدقې او کې صدقې او کې جمعي او سوی شو دا دند باندې وس لاګي واحد باندې وس لا دا په مخ کې میزه کوي چې ما ته پته نه جاهیدو ما امیو ما نپوړو قرآن نو واوریدو قرآن نو ليزو دلایم نو واوریدو صفوار کتابونه مې زنه اپو ما انپړو ما جاهیدو ما د الله فضلو شو زما ذهن دا خبر واغسته لمه دا خبر واغسه په دلایل جما او توبه ده څه يهودي خو نیم چې لخصره مرو اوس په ور باندې پکې چنول ایسیو کلونه بده چنولې وس کملو بلستان چلے ها میا د پښو دا کملې نه کی بیا بده ایسیو پکې جده دا مسلمانو د وجله بای مخه ما ته پته نه وا یو حالت اوس پته ورې بل حالت ما صح مینایتن ان اوس اناته بخير مینا که ته سې پیغمبر مې بل اتراز متا و موږ د نايبانو نمونه کولو اسafu نایلو اودوسوا دا تولې راتکه چې هغه ته و راته تا ته و موي ما ته وله دا لویانه منه نايبان منه قران دا د الله نايبان نه دي الجواب قال اتخذ الله ولدا وان نه نا لا نه نایبان الله بیر سبحان الله دا پاکینده نایبانو نایب خوا اوس وګنځي چې کمزورې هغه عاجز وي الله کمزورې نه ده هغه ځنه نایب نسم چې زنم الکه ما په ځای منځو کا زنم الکه ما په ځای درسو کا زما کي هم نقصان ده ما عارف کي نقصان جوړيږي په مسله ولاله ماته عارف جوړ شو زارستو شو او د خپل ځان په دې بل قائم مقام جوړ ما تا هر قسم تکلیف را دی اولا دی تکلیف و نصر پاک دی منزح دی سبحانه اگر تا نایب زورتو نشتا یا را مون بمانه دی و خودتا سید پیغمبر زکر نئی تا سب آنها حبر کرو یا بیمون تا یو چپ دورو لالی گره برا نئی توتا چه دا پیغمبر دا ما اومن دا پیغمبر دی تا تا اومن مرکتا سید حق پرس ملاوی نو دینورو ملیا نه بستاپه صداقت خبره کړي وي چې دا حق پرس ملاوی دا قدر ستلار شي ستاسو صداقت مانی ته حق پرس زکه نه آغ اعتراض وسوم کوي ښا دی ټول ملیا نه به اتفاق او شورا کړه و چې باید دا ملا سیدي ټول دلیل ستاسو صداقت یوم خبره نه کوي نو دا دلیل نه چې ته صحیح نه تباتله له پیغمبر ته ته قالوا بسر وقال الذين لا يعلمون لولا يكن زمنا لنا او تاتينا آية یا خبروګی یا د چټراشي نو جواب قانون په دی جاری نه دی چې بادشاہ یو حکم جاری کینو هر څه کوشي دجی وزیر اعظم صدر چه خبره کوي په ټیوی په ډېړو بي. نرازي. خبر شو وي خطاب دې اا خطاب ما او تا ټول باور کوو وار خبرو هغه اعلانوږي ما څوک وسره نه لازي لکه انده کې خبر شوږي سم دي ما تکړه او سبب ذکر داوي عام اعلان شو بګه اعلان شوی خو ما خبرو کې زهر خبرو کې موږ اعلان شوی خو شه دا رنګې نو چې د دنیا بادشاه زموږ تا کوسله نه لازي زموږ ساو کوسله نه لازي نو حقيقي بادشاہ و ما تا د څنګه وې چې دا مې ګوره پیغمبر دې وې مانا ولزی و دا مې پیغمبر دې استاد نه و مانا دا و مانا نو تاسو د کوسیدا څه دې شي قانون ته دې جاری نه بادشاہ و را او قانون په نه دې جاری سره دې نه الله چې سره خبرې کړې دي ان ارسلنا ک بالحق بشيرون و نذيرا دا توڑو لے گلے دے. او پا کتاب ټولو تا باندې ګرې دي خپل کتاب کې الله ویلي پیغمبر ته مالې غلې په سچا مالې غلې ته ځما پیغمبر وي هغه مو ته ویل څه اته به تراځ مرانې لري تراځونه مرکه ته سي حق پر اس پیغمبر وي نو تاسو په یو کې بلاته خوا مخ کې کله بل خوا مخ کې کله بيته مقدس ته مخ کې کله بيته الله ته مخ کې ملکته سې وینه توبکله یو درسته دی یو کله بل درسته دی خو یو ځکه دا کټه جوړه کړه کله پریوځه یو ځله دی او کله بل ځله دی کله یو ځله دی او کله بل ځله دی نو جواب سې یقول السفهاء من الناس ما والله اترا سو پکې ګن ها واذ اغه ځلزم کوم ځکه چې د الله رضای ځا اتره تخت محکم چې د الله رضای او د الله حکمی الله بیت المقدس ما خو مکه الله بیت الله بیت الله تموقع زبایی ز علم کوم چې کم دې ما ته علم دو قران او د الله راز مليوی غزر 1900 پښ او نه هم پتوابه صفه مروه په خپل ګورل چاپیله چړلي طوافونه کېده الله د کوونه او دلته موږ د باباگانو د طوافونه سکه مان کېده زیاته دلون من کو چړلي د سبا خبره خو نه ده اته بو د چړلې ده با د چړلو نرمه نه کوم ځکه دا اغه چلو له الله ما ته حکم کړي ان الصفاء والمروه من شائر الله فل يتوفوا بالبيت العتيق صفاء مروه مسکه من دی وه د الله د کو نه توافنو کئ حکم الله کړي ځکه کومه دا حکم الله نه دی کړي ځکه من دتا بصرف دعا که چلنده بنا که مال کې بنا سٹه خواهوری بنا سٹه جنگ رو اصرف بزان نزده که قبر بنا پکه الله ویلی آغا اللہ ویلیو چو چاپی رہتی او چللا منسی او کس تواف که او سمر لی بیت اللہ ای که نه اخلاف په دا چې داچه د دا کم زین چللو کنه دے کې ابراہیم علیہ السلام خاخ دے مده قبرن و تواف منگ نکو دا قبر نه لا کورده وای خو ما کدې ابراهیم علیه السلام خفه دا خلک روان دي حجونو عمره کوي حج عمره دي تاسو کوکی چې لګون دي خو پوي یې کنه هغه د دینه غریب خبر نه دی چې دا د کور دی او دا قبر دی خلک روان دي حج جو شو حج و و شو عمره شو لاله دته پوسو کې چې له قومه کې سوفر دي عمره کې سو واجب دی احکام سي دي سنت سي دي حج کې ملک اسلام د دنه شو دي دن راي د ز شو عمره دا له عمره وشو او دوا کوي ته خدای عمره وکړي باندې ا دې کلو کو دي خصوصه ک دا عمره ده پاره خدا ګونه من بهنه بهنه ګونه دي چې کم سه کم سړې هر من د لزي عمره لزي نوخلشل لزي کې خامہ حدا یادول شي دا پای زونه اهم من لیکلي دي چې دا بدعت دي دا دمو تم لیکلي وینامه تکو نور نن څه وکونو الله ز په حال رحم دا اعتراض نه دیخه اول چې توحید باندې بدل رات کوي هغه نه مانی څنګه دا هیڅ پوینه بقلات وځو ته سجده کوم تمام نه کاو شو سجدي او بیا په تا به اعتراض نه کوي په بن ملای اعتراض نه کوي په هغه ملابه اعتراض کی کوم چې د الله د وحدانیت بیان کوي وحدانیت یې رد ک او چې سو بیان کوي نه هغه به اعتراض نه کوي نور کتابونه واه پغه اعتراض دلوی الله مسبب جرګمار سوفی لري زبرته زمانہ ده خو اسه مدرسې خو سه مدرسې جوړې کړې دي خو هغه څه ته توونه کوي چې سوق د الله دوه دانیت پیغام مخلوق ترسه نه پاه وي ته لازم نه ضروري نو دریمه یې مضمون د جهاد خي د جهاد دریمه منازل لري یو ابتدایي ده یو درمیانه ده یو اخیری دی لومبه منزل د جهاد صورت بقره ال عمران کې خی کور مجاهد سپایي د ټول سي کوي ملسي کې چاغه امن راغی نبیا سورته آل عمران کې تنظیم ولا خی تنزیبه جوړه هغه په خرج کې پکمو سوله به جماعت جوړه جماعت جوړ شو تنظیم جوړ شو په جهاد باندې ور فرضا نو النساء کې انفال کې بیا د میدان جنگ احکام خی چه بادشاو دعیت مزکی سا احکام دی بادشاو بسکی عمراء بسکی رعیت بسکی سورت نساکی او انفال کې قیده دا پارا دا میدان جنگ چه پر جنگ شوروشی نستا دا پارا سپا کادی رو رو امیر تابیدار بای دا تخت خراب خلاب بنا که پوشی مالی غنیمت کی با خیانت نکه دا بنا که ها دا رو رو دا سورت توبہ کی بیوی دا کم کم فرقو صحاب جنگ کې دا فرقي او, او چې کله جنگ خیر ده شو ختم شو یا به شي کس وي یا به فتحي هغه ذکر کې صورت محمد او فتح حجرات دي بیا ټول شي د درې منازل د جهاد دي صورت بقرہ کې مراحل رومي ښه او دا غوړمۍ منزل ده په درې مرحله ښه د مجاهد ټریننګ سپایو ٹریننگ کا پروجے سپایو والی فوج دا چې پریدی او لسر کوي دا څلور ګټیا ورکو چې مې غړای اې سبنیبه پریدی او تختی دا سې ٹرین کې چې بیا دا تختی نه دا څه کنه رنګټیا ورکی کنه ورکی مو چې دا رنګټیا ورکو لږه چلے کی و درو کنه حبیب دا ګټیا دی لا دا رنګټیا ایا مالګ غوړي ویجډیر صحکار اوتخ دې دمه او کول کې هم نپرې خدام یات اغه یاسو پری دین بیان غوړې ها نو سپایي او اغا ټریننګ کې نو مجاهید چې ټریننګ کې نو په قران مېم ټریننګ کې سپایي اغه دې بده نه خبره نه ده چې زموږه اصول دې د جهاد د کافر طرفه بارډر جنگي کم پکمات ریکه بجنګي یا وصول ما سره دې جنگ نو داغه له صفات داغه بیان پینځه تعلق دا عقیدې سره او پینځه تعلق دو جواریحو اعمال سره او د ملک د اصلاح لپاره بیا قوانین خې سلور قول بزان سم کې عقیده به سمي عمل به سمي مل به سمي سلوړه حکم سلور اصول بیانې او چې ملک سم کو او روان شوی نو قرآنیو به سمي وستاپ فولکور کې بغاوت ته د خځو سره پلاړ سره روړو سره په خپل من کې پروارنو سره ستاسو کول ګرځي او د فولکور د جهاد ما سره د الکن به بار ځای تا کور کې جګړې د تلاش په بر کې هيږي یا به د خځو یا به د بچو یا به د روړو وجو دا سمباله کته په جهادو نه کې ته اصل مساعقام داغه خير د کور حفاظت کول تربيت صحیح کول دام جہاد دے دے با پورا سکے تربیت کے نو چکور سمشو مل سمشو مجاہد سمشو او تنظیم جوڑکا نو آل امران کی بیا تنظیم گوڑے دا اصول بیانے او سلورم انفاق دو سو پچپن نمبر آیتنا انفقو خرچو کئی محنو لگو زکا پا او پا دندارے کے با معلم لگے خرچ بم کے او داغي کې اصول بیا بیان هي د اصحاب لغې د اصحاب روشو چې شمالو لګاو نا سوګ دې کې ابراهيم عليه السلام چې د دن کارې کړو مال له ګول اصله خزانه یې کړو او دا الله دن ته ځان نور علی ابراهيم عليه السلام, السلام او جبريل السلام او چې سوګ دا الله په دن باندې خرج کوي مال لګي داغي وجهي او ثوابونه کوي پوشه یو په وو کما صلی حباتن امبات سبع سنابل فی كل صله والله جزاءه والله واسو ندی او بیان وشو دا د جهاد لپاره انفاک لپاره جماعت جوړولو لپاره وړ جهاد شیخ القرآن دا غټه واقعیت دی الله دې په رحمتونو ورېږي ابا د خپل ملګری ډیر زیات قدر کا او بیدو قرآن ملگری بیره قدر کاؤ اغاوی زمن درس کی یو ملگری رکونو زمن دا غزوی پا ملتان کې قتلو او هغه پینزوی شکال قید شد اغا پلار اراله ماتوی یه رجی زمازوی قید شد بیره او درخواست کو ما د چې زړې لا ور ته منلاړوځکه د درس ملګې کلکو ما سره ملګتیاې ولاړو په د هغه سره لاړمته ملګری د قرآان د او بړی قدر کوې. دانه چې بعض مه اوسکه د استستاز هغه سرکاری خلهکه دو واله د قرآان واللهڅه قدره کې داد نه الله داوی خلکهې ن جو کړی او د سازانانو قدره کړی که قدر دنیای و ک دی طالبو مولا وممرز قران د کتاب نور دا دا دا دا منگ تا دا علم نسخبر ده کده نسخبر وي او امرا تو تکه ویله نه وي دانو چماستان عظیم کتاب ویله نور کتابونو خو پريدا هغه د دنیا د کتابونو توستا سوره قدر کای اوره نو منګ لاړو منګل تا ته پوسو چې دل تکه لوی وکیل سوګده ممغ ته یو سالی یاد چې دا د خو فیز دي زیات منو خیر فیز سره ګورو جزمن ما مثلا او دا کیسو ګټي ممغ ته پوسوکه چې دا د کچورو سو واپس کیږي په 12 بجې ممغ داګه ځای تلاړو بیگم روټ کې داګه بنگلا وا زیو کوړو بټ کې کیناسې نوکر یوسب راځي راغه کیناس ممغ ته یو چې ماته له ونه سبو رکه ح چخټ دې مو شو ډیرو واپس ګینټیو والا نو کرتے ہوئے دینا پھرے دا داشت چمگدن نلالو ولو کے بیٹکو یو کتاب کتاب کتے دا ویزا معذرات غالو مایو کتاب کتے دا ومارے رینہ مذارا کرد جہاد پا موضوع باندیو نزکتا سو لبتاخیر کو خزم آفیوانو شیخ و یعودان سو خویو اللہ دا پیر رحمت و نوری گی ویما اجید جہاد پا کم موضوع بانی دا کتاب بھی کلے شوی دیسی ما تو وېمو چې ته د موضوع په موضوعدا کتاب کته یو انګلیزي یو انګريزو اغری کړي د جهاد په کم موضوع لري کړي موضوع صرف په د جهاد وېمو چې نه په چې دا چې د کتاب شته وېمو چې او کنه موضوع د جهاد خو یې یو ابتدایي یو درمیاني یو اخری مناظر دی اسلام په کور په مل په مجاهد کومه داسې کتاب دنیا کې ایما چې زر قلم را واورسې ماتنو واهله یمال کریم دې قلم ودرم قران کې دا شته یماته خودشته دې تاسو ماته قتل نه دا ابتدایي او مرحله یماته د عربو په خپل کتاب دی چې دا نه یي ها او په باندې قتل چې دې قران کتاب مسالې چې کنه داشته کنه یماته ویچ ته ماته دا اونې م ماچا بیر وحکه مې له شمه سور واکه به وې ماجه نس کارکه مې له شمه درې کارکه مې له شمه لګم چې نیمه ګنټه کی وو ما سورته نساسو اغاز زر کته کېنا سي ده پینو ا دې پنشکې دي کله شروع وکړو وکړه سورته ویلا بقره په دیره طریقې بیان وک نیمه ګنټه چې کله ما بیان ختم کو اوحو اصولیو دی وکیل سے قلم و کعپی کی خود تم نے خیست کتاب دنیا کشتا و منگ تلان دی اوحو تو نے کتاب دا کام پدی کسی کسی دی منگ تلان دی دیکن ما با دا غیث آیت ہو خودو دی آیت که دا دی آیت که دا ملک اسلا دا پارا د دکور دا پارا دا مجاہد دا پارا دا میدان جنگ دا اصول دا زاسه ماته قتل اسویله کو شتوب خسته کتاب دنیا کې موجوده غمنګت روان دی داته چاله نکړي اله کتاب په ماته وي ته کمځي ایمان زره په خاصو په سرحدونه سرحد دلاقي مردان هډی ویځللا ای که یو بستی کلی کړی د پای څه کارته ایمان بزر خلکو اصلاح کوم دغه د الله کتاب بیانو ای ماته وی چې نه ځاتمه پاتې کیلې مانځوري <تصفيق> ته <تص...> نو هیڅ ټوللارشه ستان خلک دا کتاب زکه لول وشتو ګدا قرانو خیا ته هر کو ضرورت ته ضرورت کوماته وی حالت ولاتله خو شي ز په خپلګی دي کې پیغام ز خپل کلیه اسلامه کومه خیر خبره ده منګره ماته دا څه عرف کوجه ته ته راغره کولار خل ول مقصد الکا دغه دا به څو د بل مقصد سره کاری نو دا وګورئ چې هم و چې دا ما غره د او ما وی چې ته آس پر مقصد وکیل سی ته وایې او خا خا سمه دی وی چې موږ دلته راغلی یو د به چې قطر کړی دی 15 کال ته تشوي نو موږ تاسو راغلو چې موږ درخواسو کوو چې خا خا مثال شته ما چې موږ مسل منګه غلا ورک او جماعت بو سیمټه خبر نه کړو پان یېلې او پان یې دې شو نه کوي پان یې پان یې دې شو نه کوي ته دې سم جج دې خو موږ لا څه کې یو قسم ما غته خبر نه یو چې ارسي پرکړه منګه ته وي چي تاسو کاسبه پنځیش کاله کېټ شي پنځیش کاله تاسو پنځیش کاله ستاسو چې کمکس دے دیبا سلو سلوړ کاله بقید شي او یو وش کړه به ماپ شي صبر کاله بقید او دغېد کې دوه پوره و زیاتر خاص وکم ستاسو کس به په ته در شي او هغه درخواست به تاسو ور کوي او پاغه درخواست به تاسو سره راپري ماو نه کولایکه مونږ غوښموږ د موطاجو نو راغلي دی نو ما وای چې خو دا پاک د خدای څخه خبره کړي کده د جج دی هغه کته جج کته وکیل هم مونږه زپته صورتو په پوي ها او بیا چې خبره ترې شو دا ملګری ما ته وای چې چې په تاسوکا چې سورې پیسې وکړو ها وای ما ته وای چې دا ملګری دی دا چې عمل کرے مې وای چې دا د سبا خامخانو کرانې خرچي خامه خاص ته صدقه دې استاد هم موږ نشوکو په چې نا چې دا تمام تک مضمون د جهاد خو دوه کو زه ټول عمر د پاره استاد پاره基督نه لړاو کوم ټول عمر د پاره نه زه ستا حق نشم پوره کړو ټول عمر لا زه ستا کې څونه لړاو او ګټم استاد پاره هر قسم کیسه نه ستا حق نشم پوره کړو دا چې ما تک مضمون بیا ماموری خبر را نور کی سنیمز تابدار را دنیا تعلیم والا خلقم پدی پویی گی خواه او دا مالا توٹا که وی خودلی نه خودلی بل ملال بل مفتیل بالارشم وی که نوی بلل بالارشم الله تولو مر ذریل و خواه را غصاتی بیا می ما ته وی چیون می روانی وی که مولانا سب چیزا با خطونا در سمسلې تبداي جواب را دي ما زه ډیر اخره ډیر بیا واخته نو را دي ګل سمسلو کې او ما ته وی چې زه غالم چې زه ستاسو د مشل پېغنش کې شایې خلکو ته ورسومه سچې په قران تعالی لز ذکر کړی دی او خبره تر اوسه به وړه واخ لغړ علي ګل چې ټونه ما به دا غي جواب نور پته نه کی بیا یې غیب شو هغه څه وشو ها موږ یو کارول را, را یو خط چستا سوکسه حاصل کاله کېد چې یویش کاله ماف شو او په خور تدا بغه او هغه درخواست هغه چې کومه ته ویلو هغه درخواست په کې لري ګوره بیا به عمر کولولو چې درخواست پر سر تراشي هغه درخواست په هغه چې کې لري چې دا درخواست یو سی پلان زیته او چې دا ورکه هنوته سبب خپل او هغه زوی هغه موجم چې کوم دې اباته سره خلاص منګالو ملګری تمې سیبتاغه وې چې ته قران خو دا خدا برکات کې نه ګوره ها پیسې پیسې په چت شوې څه کړیور یې ګیرا او کلاک سره پوشو نو رو بغیر لال ته او بغیر یازمن کار الله او قران کې دا مزيدی ښا ها توحید نه بودو گنجي خدا بودي کې خزانه د دنیاو او د آخرت الله با ټ ټول کارونه خاص من یوړو آغر عمو در خاص ورک هچ پکمو باندې هغه هغه او هغه موږ سفری فوټو زې داس حالتونه اهداده حق پرستی دا نمونې دي او دوته ټول قرآن بوته ښه دین بوته ښه سبق بوته ښه فاخر کدا چې دته د سامری وي چې سره یو سره وکړو په زاد لا خپویږو دا د جګه د د توحید دا سلور مزامین صورت کې بیانې پوښې کړه یو د الله د اولهیت نه انکار کول او دغه بیکاره سجده عبادت کول دغه پلیتې او نقصان بیان کړه دو چا چې د توحید بیان کړي او بیان یې نه پاګه بسکې اعتراضونه کوي نو چې اعتراضونه کوي په پیغام نه سميږي بیا به جهاد کوي او سره د جهاد مناظر او بیا چې جا کې د دین کار کړه نو په دی به هر چم راځي نو بیا به مال هم لګي اوسه خدای جماعت د حاغیر په رو بیا به خرچ وکړي دا وشول اوس پات شو مشکلات مشکلات مور سره و من ان شاء الله موږ اول مشکل زین بیا ورسره مونږه معنا کو الف لام بسم الله کې لذنا مسائل لسلک مسائل چارو خرد بسم الله را امام رازی رحمه الله الف لام می بس حروف مقطعات خبره را په دې معنا صرف یو الله پويږي خو بازي مونږ یالو پوسل کی باز دا سورتونه دي چې دا غیب دا په سبانو راځي او حروف مقطعات یو دا اينه بقره حفیظ ابن کثیر پدې کې شپارس اقوال ذکر کړی دي شپارس خو سم یو یو کول وایو نشپارس چې یو من په لږی نشپارس منت کوړي او حاصل دا الله اعلم بمورادی د دې په مراد او په مقصد باندې سره فلسفه یو الله ده د دې معارف او علماو ذکر نکړه چاته پਤਾ نشرا الله عزته دې درې په حروف او تاسو په د فنور بس په نو په ارشیز بانی پویا سوگه یو اللہ دے عالم الغیب صرف یو اللہ دے یا بازی ہوئی چه علف نموراد اللہ لام نموراد جبریل اومیم نموراد محمد اللہ جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلالے گلے ہو دا تیخ خدا معنی دا, دا رموزات اشاری دي. زمگ شیخ القرآن مورانا محمد طاہرہ مولا تے خدا اشارہ غصرہ چھے علف نا مراد اول لام نا مراد لازم عمیم نا مراد اول لازم په مومن دا دی کتاب قرآن لازم کرے اول لازم په مومن دا دی کتاب زدہ کولی ایک قرآن ایک قرآن و ان ادلو والقران ما ته حكم جل و قران دانو جوز من زکا اول لو جوونس اول زکا داوی اقرا بسم ربك الذي خلق اقرا و ربك اكرم لولا, لولا سما كتاب لولا ده اول چه په خو بوت پوشی حدیث خراز نبی علیہ السلام چه کلا نو ما شوم خبر لشی خبر از دکی ولم به او تا د صورتي بني اسرائيل اخييي قل الحمد لله الذي لن نتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك لم يكن له ولي من الذل وكبروا تكبيرا د ابو عبد المطلب ما شمان ته بدايات خود ولم به بدايات زکو ما شمان تا څه په خبر وای شي نش په خبر وای شي او a b c d e f g h i j k l m n دا وين مش اصله قابل نه مش ته جوړه که څنډه او تا جوړي ګوډه جوړه خاطر تا دا شو د ماشوم دی خیر ماشوم دی خیر دی دا, دا ماشوم دی خیر و دا دانه وجدا دا ماشوم دی خیر a b c بځکه لومبه په مؤمن چې ته ځان ته مؤمن وې صاحب چې مؤمن دی نو ته په لومبه قران آیځدکه لمبه کلمات زکه ما بچی وروکه ها سلام ته بابا ز کلمیو ما ما ته ز کړي ویا شوړو شومان ا وخت او زغلې شوړو نه دا چې بچی زکه وخت پهون په ما شومان داز د دا کول کلمیز د کول اخیری یاد د بن اسحیل ز کول کلمات چې د شوق پیدا کیږي د قران سره او دا قران وې اقرا ولومبه لستل د قران پهون شي باځوی چې لومبه په نور علم کې او کله قران په زده کې نو باځوی منطق په لومبه وای چې زهنه تیسي ها باځونه ما و او باځوی چې نا شاوډولانور و اول قران الله حکم په قران کې د تقرا چې داغه ذهن اول صفاشي داغه عقدا اول صفاشي چې نور ګندسي زونه په کې اول ملاوت ذهن سره مزل شي اول قران صفاره دنه نشي صفه قران تعالی شي وش دپونو زونو اختاکی یختکی اختا یختکی اختا به ویره زبه جلالین کې قران زداکه وای کناوی زبه بیزاوی کې قران زګم که تا زمانہ پای کې زګر تا غزا میدان پوش به قران پزداکه او چې قران زداکه نبیابنول کتابونه کورو سکیدو او خو خووده وای کنای هغه به تن کتابو زداکه کنه وو ذالکل کتاب ذالکا دا اسمه اشاره نو اکثر نو هات وی چې اسمه اشاره دی ته وی چاغه ته اشاره کوي چې پس سره فاغس سره چا پستر ګختارې محسوس بل بسر پستر ګختارې نزل کل کتاب نبيو ویله کا اعتراض بیا کوي کنه چې الله هو نه کاری او الله ته اشاره پچاس سره کوي پس زالکم الله ربکم له الملك بیدہ شاز دی بردی یاد کی زارکا ما کنت منو تید دا آغا مردے تت تختیدلی نمک کاری بیدہ شاز دی زارکم اللہ ربکم لا الہا بیدہ شاز دی شاز لیکن قانون نخلاف دی آیا تون قانون نخلاف کے شاز کے اخبر قیدہ سی کے اچھے تشریفی دی عادل قیده معلومانه دا یو زمنگا استعصار دا عام و خلق دا قیده دنحاتو اکسری دا کلی نو دا چه زارکه سره اشاره کیگی اگسیستا چاگا پستر گخکاریگی دا اکسری قیده دا کلی قیده د نحو دا دا چه زارکه اسم اشاره سره اشاره کی گی اغسستا چاغه معلوم مذکور بین المتکلم والمخاطب وی اغسستا اشاره کی گی چاغم متکلم دا و مخاطب تمالو وی داقیب منز کے ذکر شئی بیا برا برا حبر دا کاغم محسوس بالبسر وی او کنو وی که پستور دخکاری او کنخکاری خو چاغم متکلم او مخاطب دار و تمالو وی اگر پسطور کو اخکاری د نخکاری دیتا ویلیشی اسم اشاره دا قیدہ کلی دا اوز دیکھ زالکم اللہ ربکم لہو دام پکر آئے زالکا ما کنت منو تحیر دام پکر آئے زالکا الكتاب حاضر زیدن دام پکر آئے پوشو سرم آغا سرچا غم مذکور و معلوم بین المتکلم و کبي احكار او کناحكار دا قیدا کلی دا اوغه بلغه قیدا مسئول به سره دا سره دا اکثری دا لکه ګوره حدیث د بوخاری کې راځي پاول کې خوف دا عبد القیس او نبی علی سلام ته و موننا مورنا امرن فصلن فانا لا ناتیکا الا فی الحرم پیغمبر موږ ته سید دین بیان وکړه دا مسائل اوسې صاف زکه من نشورات له بیا بغیره دی اشل حرمنا زکه دی میاشتو کې جن ده دی بیننا و بینک هاذل حیو من مزر تا تطاړه پیغمبره او مو خوډیو چې زمون او د مزر قبيله په مسکه یو اف قافله د منسکه په لار اغدی نو موږ زکه نو دی رات دے چې زمنګ او دا غوی مسکه دښمنۍ را نو کومنګ بیا په پپله میاش کې رازو نو موږ سره بیا غی جنگ کوي او د میاش کې جنگ زکه نه کوي چې دا اشور حرم دی جنگ دی بیا موږ نو شروع رات نو په دې حرم کې موږ راغیو هر وخت اسه نو شروع رات دے نو فإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْأَبَنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِمَّ زَر مُزر قبیله په مسکه تا تم پتدا او موږ تم جداغه یو زمو مسکه سره دښمني ده موږ شو رات دی بیا نو هغه موزل قبيله په سرګو نحકારે ده او په سونو ملل لري وا خو هغه پیغمبر ته معلومو او دوی تم معلومو چې زمنګ او داغه په مسکه سره دښمني ده په سرګو نحકારે ده قبيله نو هغه په سونو ملل لري وا نو فائن لا ناتی کا الا فی اشهر فَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَازَ الْحَيُّ مِمْ مُذَرْحَاذَا اسم اشارہ دا پس تو کوئی اخکاری نکرنا اغیرم بیا لازیم نو ذالک الکتاب الکتاب کی الاغلام عهدی دی عام کتاب نلی دا قرآن دا چې موجود دی را روان دی پوشی ذالک الکتاب خلقو دا کتاب دنساب نوخ کرلی دی کتابون وې کوم کتابونه وې لانی فلانی فلانی کتابونه یات قرآن یات سپورڅو طالبونه موریسه ته پوهجو کوم کتابونه شکه وې لومبوځه مذر اجازه کوم کتابونه پکې فلانی فلانی فلانی فلانی قرآن کې نه یات سنې کې د 10 نشته او قشتم نو تاسو رواجونه تا کېږي کله سپارچم مارچم مدرسول کې راځيم د ځان کمدا سه حددې په اړځانې ډال کړي قران صرف ډال کړي چې بله مون قران وونډې په قران خلکو لورکې په قران او قران درس نشته امیت نشته توید نشته مثال د قران نشته کتاب نه دی مون دیو کتاب دیو کتاب قران و ذالک کتاب دا کتاب قران لا ربه فيه لا ربه لا نفذ الجنس نشته هیڅ شک فيه پدې کې لا ريبا وجود ان فيه نشته شک موجود پدې کې چې ته شک پکې نشته کې کافر وو پکې شک کړي شک کړي کله کړي منين کله سي دي کله په توحيد کله سپکواله کله اوسه سره کوي کله اوسه سره کوي او شک کوي کله نا نو دوزه قران یونس 37 اور سورت الف لام سجدا دو نمبر آیات کې لا ربی فیه مر رب العالمین الته نسبت تام کړي لا ربی مر رب العالمین ارالي گندي کتاب دی طرف خدا لنا چې شک نشته دی په دې کتاب کې د چا طرف نه مر رب العالمین د الله د طرف نه غاټه شک کړي نو کافرو کړي دي کافرو کو شک کوي مو تا کېم شک کوي دا طرفنا پدي کتاب کې شک نشتا يا شک په کار نه ده پدي کتاب کې یا مناسب نه ده پدي شک يا لایم بغی مناسب نه شک شک پده کې پوش بفی مرب العالمين او هدا للمتقين دا کتاب هدايت ته خودن منگوئلو چه هدایت سو اصولی سلو یا هدایت عامه پمانت و خراق کا طریق خود و سلو صورت توحید کی چراجی موسی علیہ السلام باندې بېمانه سوال کړې فرعون فَمَنْ رَبُّکُمَا یا موسی نو قالا ربنالذی آتا کل شین خلقه ثم حدا ییکه معنی کوم بیا بیا بنو کوم انشاءالله صرف یو معنی کوم حلخه ثم حدا زید نش نشته کړي ما هر شي زید نش نشته کړي دی وجودي ور کوي موسی علی سلام توه ثم حدا بیاي طریقته تربيت خو درې دا غطا ک انسان دی او که حیوان دي تبو خدا سره کې دا هدایت په مانده طریقې دو خوراګ سړا ذاتم خودي لري ماتم خودي لري حيوان تم خودي لري مېتم خودي لري ځخ کتاب او مخلوق تا خووراګ څنګه کې په کومه طریقه وکي آتا هدايت عامه دي دویم هدايت په ګلو دو انبييا او د کتابونو سره پاما سمو فوادينام پاما سمو فوادينام سوره حام سجدا آيات نمبر 18 صلیم فاما سموذو فادیناو ما فاستحبل عما علل ہدا ما انبیاء سموذانو تنبیاء فادیناو ما بیان کړو وغي ته ہدایت میں کو نو څنګه بیان لاندو شو الته ہدایت په مانده لګلو د پیغمبرانو سره ده ما سموذانو تنبیاء اورېګل الته ہدایت لګلو د کتابونو سره ده ما سمودانو ته کتابونو ولېګل انبيا مې ولېګل نفست حبو العمى علل هدى راغې جهالت غړکه په دیندارې د بیان د انبياو باندې انبياو ارکار د کتابونو بیان هغه پرې خو دوه اوغه جهالت واغستې د هغه غړکه اوس مون قران بیانو چېږي کورونو کې نټونو فیمونو باندې خو باز خلک سرده بیان د قران نه هغه اختیار اختيار کی جهالت او اختیار اختيار کی او سم زده کیاله د قران بیانېږي خلکو ته چې غوانه شي نفست تحبل عما عل الهدى اق جهالت غرشې په بیان د قران باندې دعا درم اصول د هدايت په مانو چا سلا توفيق سلا مضبوطوالي سلا سوره قصص او پونزوس انك لا تا دي من احببته ولكن الله يهدي من يشاء پیغمبر ته ہدایت نشکوره چې ہدایت پیغمبر نشکور نه الله ہدایت بیا دغه پیغمبر صدا چې پیغمبر ہدایت نشکوره بیا دغه صدا البته به ہدایت مان نه کې چې ته بعض نشکوره بعضی خلک ګرځي چې ہدایت ته ہدایت ته ہدایت ول ال عثمانه ده ہدایت من دا برس کړي سوت تریم ہدایت په مانسه توفیق سره انک لاتا دی بشکته توفیق مشور کوله پیغمبر دا ہدایت د دینداري د قران د صحیح خلقو په سیدا روانول ته توفیق هغه تن شور کوله کور کوله شوی نو نوح عليه السلام به حضور توفیق ورکړي کنا الله خپل خزله به ورکړي ګو لوته السلام بخپر خزله ور کړو حضرت ابراهيم عليه السلام بخپر فلا الله توفيق زهدات ور کړو غوا توفيق نا نا نا ابو طالب ته ورنکه انک دی من احبتا ولكن الله يعظمي شا لیکن الله توفيق ور کوي د زنداره چاله چخوږي توفيق څوک ور کوي الله تعالی شوره فور سلورم اصل ده دایت اصول پا مانا دا چا سره دی وزیرہ پا مانا دا رسیدل جنت تا صدا کاری بیا خا مروح چماغ جواب تے چماغ کرا گرے رسیدل جنت تا صورت آیات نمبر بیالی دو جنتیان الله دے منگم جنت تے الله اللہ تے میرا جنتیان جنتیان جنتیان آلتا بوئی وقال الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وائبا جنتیان لائق دا حمدللہ اللہ بادشاہ حدانا چھا مانگے رو رسول دے زیتا حدانا رو رسول دے جنتا مندانا چھا مانگتے ہدایتو کد جنتا آلتا ہدایت بینیش تکا لاذکرچا حمدو نوې ما دا بادشاه چمنګې دی جنت ته رسولو هدايت پماند رسیدلو جنت ته د چتا رسولو ابه مانی بيډي ان الله لاعدل قوم الظالمين بيشکه الله توفيق نور کوي قوم ظالمان او ته د سيد دليل دل تک هدايت پماند مضبوطه و دي سره هدايت پماند توفيق ورکو له سلام ہدایت پومان ده رنا سلا ابن جرير مانا کوي هدل للمتقين او متقی چاته وای متقین ده متقین ده تقیین ده پمانه ده فرښت وای متقی وب فرښت کوي لکه کم بند سینه خراب وي تخې کوي نو هغه د غون نو د یخلو ترشنه فرښت کوي ټکی کیونه بیا کوي وګو وګو کټو نشو بلایي بیا په فرښت نه کوي شروع کرده پریز بکی او خوکی را کار کسی را بنداشی که دا چویز قنا خوک ده خوک ده گوڑا ده خوک بیان که دا چې ده خوکی خوکی کسی را بنداشی که خیر دوی بجانم تا مخی که خیر تو آرس خیر نظر خورا اما نخت خورا مارا بس اے یو موز کوا بس بی شکر کرده شروع کرده و آرس اللہ کسی ری آرس خورا گوڑ خورا شینی خورا مچای خور د پریشر دے چې وری وخبرا انته ورا مګر ته خشه تا خلار وخذله تا او هغه د شرک او د کفر په منوخته بدعاتو کې گیر دی مګر موسکا وا ارس کاوه به یو موسکا وا تباه وکاو ته پاريز نه ورکه غلا ها ستزان د مؤمن واحد و او طاقت و د شیخ خرا ارس خرا منه مزه کوته و او چې ډاکټر تدار ځای یو وو دوي بدو باندې سر کوي چې څوکي پهریضه کوي به چې پهریض نه کوي شوګر ده پهریضه د خوګینانه کوي یا پریشر ده د ورناو د مالګې نه پهریضه نه کوي مالګو دم نووخه کوي خېری به سی نه م بیا دغه دې کټه موسته پلوته ده کده ما وروته بیا ها ندي کوي په مریض کې قران و مو په مریض نه کومه منختې قرما شوما جمعه قرما اصل ار صدا کا حرام او حلال نو ورن د دې سړی چا له نه ما ده فرنده حرام نه کله حلال لې هغه ټول په ما نختو لاسته په شرکیا تو ها هغه کله کمایي کې مړه مم زر ما ټول زم ما ما ده خو دې پي کده خريو کو د سپي او چې پي دې له خو دې پیسې دنه خو دې یو چاول او خوراکي مقدار سي او چې خنا الله سبحانه کې پریز وکې اغه طالبونه عالم چې هغه پریزونه کې هغه د خپلې اصل مې ځه په زهن کار نه کوي زهن داون زهن کار نه کوي زموږ کار نه کوي پریز نکو طالب تومد ارسل اوادي جمعه سول وختي او خورا اوسه نه نه پای پریز به کوي دغه څه نه به ځان نظر د غیر الله منښت جمعه سول وخت جمعه طالبان ارسل اوادي د باجول جمعه طالبو ما یو ماشوم شو الته کټ کټ روټه په خدا سره په تنارو باندې هغه ته تنارو ما جیکټیمو ما کول داسې طالبان شکرل تدې ما زه کومه کنا سم هغه او طالبان څه شو مې سره ورو ما ته خدا پته نه و نو وې دا له ها مور را کړې موږ بیا پسې جمع کړې و چې دا طالبان نه منخه خدا کې راځي کو څو لري او د دې دی وروه بیا او د حقیقت په ټیپ کې پروت او اسو نو ولما خپل نه شو زه ازم ما اوسه موجودم په کمره کې هاو ما څنګه ښیو کې د میراث طالبان څه وکړل بس هم سنبال کړی که طالبان مالک دغه څه چللې وګورې جمعه مازه دی مازه دی په عادت نه مله څه پته و چې طالبان هم دا لاج دغه نه کوي کنه دا هغه چې چا په قران زاني په کور کې هغه ځوا د او چنډني کور کې علاوه دغه د موډي چکو باسي <تصفح> مالک دا زادر نه ګرم کوو نو سبه کوم ما ته کنو ته مالا کې اوس خوراق وای او ورسره او ور دا حالت ده هیڅ جنو وسه کارو او شه دا با کا چې تی قران د مسلې بیان کې زګ لکه وریا سا د حرا چې د پسکېیس کې او که رااکې که نهشالله زمن تعریب مون تعلو پرې زمن چړی پریس کوې. چې د جمعمی په شپ د بعض کروون نه چاولې میلا شي هغه جو ش پرېواچ دا د پلان پورې میلا شوی لکه دا ک چې جم کی پتن لږ می ته او پلان کور را د تع پ دامونو پتن دی داس پاریس کوې. دا معې پوه کړي دا چا پوه کړي دا قان پو کي مونږ ته خ ده منږ من پریس کړي اناءله زمنږ تعالب بم پرز کوي غړانلو به پرز کوي زمونږ داسې ځنا نه الحمد للله شاگرددانې د غمونو زی تللار شي پهناره به راځ سانه تر ماخامه پور بر رااست دیخوااپس کې حالان کغ د جاییدې می ځکه چې اوټل نه بل س نو خیر نه غخورړ د هغ ک جایی مون داو. قبلوانی بعضی ما ابتر پوس خیم ویجی دی فلانی دی جمعید دو سلویلتی چاوالی منگر روی موخ نگو خو زمونږ کرد که چرگان دیر اقیل اچولی شو با چرگان دیر اقیلی بلو خوریم بعضی دستی دیر خر دی نا زنا آور اقیلی اچولی شو اه وازی بر چک دوان دا قرآن دا سکری او بعضی وي ننه من دې استاد نه سبقونه ځکه پر خوږه چې دې ارشه په خلکو منکې هاي به بجی نه ده طالب نه دی عالم نه دی مين نه دی چې هغه په قران باندې یقین نه کوي په قران باندې ډېر وساده نه دی پوښي او دا کوم چې تلاشونه ځکه چاله جودام من مستیاي او بجان سیبان پینده برابر ده او بجانو دې له لحاظ او په بجانی شول مول کوي کوئی خبرو یو کرشته اصل مول بیا او دې دې منګه دارسنه منا کوي دا نه استاد خدای سره چاغه او جام سخري خلک بسخري اه خلک بسخري زار بخوري نو خلک بسخري دا زمون طالبان دامن له سخرو وې تقینه به ځان به بچکه بیاخدو شوګور والے شوګو باندې نه نه به هر سخورا ا کټ کې پري او زوازه بار سخره مدار ته جایز دي ځان چې چا پاريز نه منختو نه نه دای کړې د شو موصل ويقطو د کلی دون نه یا ساته اګه چې د سیدی شکې لري پات نشي هغه څه بیان نشي کوله تر چې دا خوري سکی تخالکو توبله دي دا نارواري یلی شي نه ما ته یو قسم مه ما په دې ودی مجبورته کېږه دا غم ژته نه لاله استادونه نه بس وینه وې دا همنګ نه دا خلکو مې خلکو تاسو لیکو ما دا شوی نه دا کړی ځکه سیدیش موږ هم بازار نږدې ده دا زیاده موږ لاړو چې ټیمه دا طالب راځي څړې ګرځې د پوسو ته نه مین اترو د مخونو نه دا کړې جوړې نه خورو خیره لګمې مې دلته زېنه مې نه وټولې ډېرې ترکه خبيګمو خورا کا باپو خور پخې خو شه خالص دینو څو اته چې ګان مخرو کنه چوري مخرو ها دا ځان به بچې رورا د خولې صد بیا نه وي سبا قیامت کې څه جواب کوم چې بې ایمان نه دی خو به خلکو تداوی دی خو به ډوګره ما ته دا خني روراخه باز خبرګر مې یو بجې ټیم کې د غم ژړلاره شي تیار وي اصل او چې د چا د غی نو مولیسی مخکې روانې او نو خلک پور پهې دکه ستا غم شوی دی چې ته غوجه د غملو روټې ک غ ک د تا نه ده کړی دا حالت دی, دی بود د ویلشي او دلل متقین ځان بچکه امنی جریب د متقی معله کیره ال نه ی تتكونونه شیر کو او عملونه بهبتواديګځان چې ځان بچ کوې د شرک نه. او عمل کې پېتبا پیغمبر ځان دم هغه ګندګيري په خلکونو کې راواله دغه هم پځې کې یره ودا بو دا بیره باندې قرات دی دا ال ودا تختې دا بچا په کړی ګندخ لوخه به ګنداو دغه او به په کې چولی د ملي او هو سنبه په کړی دا د داله کې کراواله ځانې او ګولیا الله چا کوي ورو نه زره نه پر جنګونه کې یو ما دا چا مچا به چا شرم نکې تکام پځیګه په تختې تخ یو اپړي زکه نو خولینو توولو ګټه طالبونه قران ویلې ته چمچواله پوتې ده چې نه دغه دې کوټ کې بند باندې کوټ کې نه دا شپه خپل کوټ کې په حقا ابياده دې لراوله هغه وله بیا چاغي یو خوري ته د مړي په کوټ کې دا پخه ها دا واچا په خړې داس په صفه کړې یا نه څنګه به ګندو صفاو د جمعيه لواده پخکړې دا تختې لو په خکړې دا او د جمی او د ربassade م مابقار سه خوده د ټوکره ماته کی ځان با بچکه د شرک نه الزین یتقون شرک او په اتباع پیغمبر به عمل کئ اللز... نو پنځه صفات خدای مومنانو یو یومن بلغی یو یقین با کئ په غیب وباندي غیب چې دستورونه پټ وی او د علم نه به سرګو نه پړدی علم کې دې نگاځي دې ته غیب و لیکو اوس موږ دوزخ لیدلې سرګو نه پړدی زمونږ د علم نه بهار دې قبر حالت چې جنت وي یو دوزخ وي یا باغچه یا به کندې موږ لیدلې نه زمونږ سرګو لیدلې زمونږ د علم نه بهار دې چې څه به کیږي چې داړ شو پریوز ون بیا پته دي چې طیب کنه چې څه کیږي د سری سره دا وي قبر دا لري موږ نه دوره پته را چې قران او حديث یاد کړی وي اقا مونږ وایو نو ور پته یقین کوي په غیب وو بل ریانوې په پټو زونو خلک خبر دي ها هم گو کافر دي فرشته ستوري کواکې خبر دي پويږي ها اولیاء خبر دي د دې زماني چې مونږ کتاب البصائر کې لیکدي څه بسکه داګری مونږ یې برکلي البصائر کې پدې ځان دی یصدقون بان علم الغیب ثابتن تزه دې خبره چین علم غیب ثابت دی هر چا ته او دا خوری حافظ صاحب کتاب لیکره کې فاعت الله او دل شم صفکه زکه دا خبره چې علم غیب ثابت دی انبییاء ولرا اولیاء ولرا بلکې عام مؤمنانو ولرا بلکه عام امینالا نو چې د مولا ده کار ده استاد و شاگر بینوه از ما استاد ده وینی <laughs> استاد ده خبره کره شاگر بدای خبره نکه پپا تو سیزونو خبر ده پیغمبر پپا تو سیزونو خبر ده ولی پپا تو سیزونو خبر ده عام خرکا زخب خبر نمی از زیرا زماده جیب که کم کم, کم کاغذونو ده زماده جیب که سوره پیسی ده وائمات تیگ ده زبویم تا خبره ای استاده جن خبره تنظیمه جن خبره خو یو بل دا خاره یو بل تا یونه یو حاضر خبر نه یو نو چې هاره کبروت دی من حاضر نه دی جون نه دی موجود نه دی نو اوس خبر شوه راوی او پاره د علم او قران اصول کې خود دی کنه پیغمبر سره فرشته لا غلي او هغه پیژنې او فرشته څوک پیژنې پیغمبر نه پیژنې د خمودي سيبو ثابتن علم غیاب ثابت دی او زکه دا حاضر او دا یره مولې سبب دا غیبتونه کوي اغه چې دا, دا, دا, دا, دا لاسیفات مخلوق لو ورکړیو اغه دا نقصان کړي نو اغه بد نه وي او دوی چې دا اغه بد خلقو ته کاروتون ما به بد وي اغه صفاتې مختصا چې الله پور خاصو اغه ولې مخلوق نو بیان کړي ته دا نه و چې دا غلط کاری کړي زه چې ستاسو صفات بدلې مو زغب لاګه تا تا مطبخه پای که تو خوشاله هیوم نه بل غیب ګور دا وی پټ بندار کوي کی غیب دا چې دې سيزون دي موږ دې د جنت دوزخ فرشته انبیا شته تیر شي وي دي متپات نه وو ويقيمون الصلاه او راشکي او دویم سپت پابندي وکي د مانزو لوقيمون الصلاه او راشکي ويقيمون الصلاه او درېبه مونډلره هله کوی کنه او درېبه مونډلره نو چې او جوسه نشته چې مونږ جوړه ده دا شپه جوسه ده دا وو جوسه ده دا وو جوسه ده جوسه شته نو زمون جوسه شته چې ا دې مون جوړېږي نا د فیر مثال د بیل د غویرې د غویرې سې چاونی و لږه که خپل لیکو پر د دې دا کوراشي او ده موجی پرانې غیه پرانی زیبن سو کی اگر تا پسی زم وی بسی روانی کسی لارم بابا سی غیه روان شی دارنگی ده فیل معنی پیتبار ده متعلقاتو سر د ده مفاعلو ده فاعل معنی پیتبار د فیل سر بندیگی معنی ده فیل بندیگی د چا سرا متعلق سرا کداغی متعلق ده فیل نسبت جسمیت ته وشه د معنا به د جسمیت دی او که نسبت غیر جسمیت ته وشه د معنا جسمیت خو شه اقامه زید قرامه عضره د زید نو زید د جسمیت دی نسبته شو ک غیر جسمیت دی جسمیت دی زید عضری کینی نو دا کا به چا سره ک عضره نکې زېږ کې او درې در څټه فقاسته چودري اوس کده غفير د غیرو اسامن قامت السوق قاما او درې السوق بازار بازار او دې چې چا دې بازار په 2 دقیقو کې څو چټوالار ده په درې ورځې تک نه ال تکي مانا د او درې دن ندي ال تکي مرخه کې ښه بازار او دې مرخه راشه ریواج د بازار دینن نن له ک ټماټر ریواج دی چې ارزان دی د ګولې او دوه اول ریواج دی چې ډیر ګران دی سله ورو ته ول سیدل ول کې بیا ریواج کا تلوان دی ولې نو قامت مانا معنا کرے شباذا اته وو سوتیدل معنا نه کې مانا د فعل په ضار د مفاهې سره بدلېږي په ضار د فعل سره افعال سره بدلېږي اېتوار د مطالعاتو سره پیل دي نو قام مزیدن او درې زیده قامت سو کړه شبازا ریواټو سره بس فلته مو زمانا نه کې یوقیمون سه او درې او درې مونلره نه یوقیمونا یوره وی جونہ راچکی اوپدی راشکول او موظ را ستا د ب مرغې ستا د خزم را ستا د شا او ټړی و خلکه ارا شو روواچ نوام شي نه د موو دا سر رووا جوړ کوي لکن سبا چې د بعضو سوونونه رووااج دی ن رووا د نهڅو رووا منو جوړ کئ نه د نو سو رووااج رای او دمون رووا د رای یقیمونونه یورجوونه. اداش کئ موزلا نه پدې مانې سره ستامون زمړل استاد وبچم راي پوښي سوره توهہ کې الله وې وا امر الک بالسلات وا امر الک بالسلات واستبدلیا حکم کوا خپل حالت په مانزه حکم کوا په حالت په مانزه انا ته شیو بچې د کټ کې پروت ته خیر دی مله چټي دا خضر پتر خیر دے نا نا نا نا مقی پاسا وقت پل بی بی مقی پاسا وقت پل بچے دیرون آزان سر بچے جمعتا بولا اور رورم زن سر جمعتا بولا پین راک کا کمبل دیل رکا و حکم کرے دی و آمور احل کا حکم کواق پل حالتا پا منظر اسمعیل علیہ السلام پا بارک رازی مریم کے ہاں یا انه كان يا امر بالصلات اسماعيل سلام په حکم کا په مانځبان دي خپل حالت خپل ټول حکم کې يقيمو زيراتو کو مل پړيده زو حکم ما کنه ما بچي کې او کنه نا ويقيمون الصلاه راج کوي ومون درام ګور د دړي د قديدي په دي کې دوه باندې سره د قرآن کی کتابونو کی وَمَا مَنَارَ زَكْنَا وَمُسِيمِ صَقَ وَمَنَارَ زَكْنَا وَيُنْفِقُونَ دَغْمَنَ لَچور کرمږ دی لاره خرچ کي دا کې رزقي رزقي وېفاظه ترغيب و او وشي يُنْفِقُونَ آچکم تا تیار کړې غین ورکا چې دې پکړې دا تیار اچې ورکا پکړې دې کړې دا, دا غینن تیار ورکا روټې دې پکړې أغین ورکا نو نچه دا اغا تیار خرچ دې پدګی صدق خشا کړي دا کلاو دې پکړي غین اور کې ندو پټي اگر تلکاری سبزی د پټي نغانم د پټي نجوار غلا یا نو په خو به خامخاور کې مانا دا چې تیار شه لري کلا کو خرچ دې وګلا دا ورکا نو چې خرچ او کلا دې پنه دې کړي نه خو به خامخاور کې دې شه نور کې بس کې اجز بسکه چې غلطی سنور کې قرآن نو وي په فی اموالهم حق للسایني ومعلوم دي کې حق دې د غتن کو دن نو نګاریه قدم ورکا او چې غاریه غنم ورکا ها ولذین سلورم سپد ولذین ما انزلایکا په خوانو کتابونو باندې ایمان راولل ها او په کتاب باندې منل لټول دي عمل په دې کتاب کې او ما انزله من قبل وبالاوپنظم وبالاخرته هم یوقنون پاخر باندې یو یقین کوي پاخرت باندې یو یقین کوي ها اولائک یوقنون دیقاں ندې پماند مضبوطه والی سلا او راز د اخرته اخر زکوي داغه روستوبیا راز نشتا نش پداو نه داشتہ جہنم کې بثشتې وی نو زکاو تاخیره او یو کې نوندې ایقان ندې مضبوطاله تاسو په تو نه بیان غو مې نه نو پینځه یو مې نوند بلغه بیا او ويقيمون الصلاة من دون دوا هم مارزکنا او مالګو د الله په کې درې مال به خرچ کې نه چې مال نه لګې مال به د الله په دین لګې اوس کمن پوزیشن زون باندې مال نه لګو متا ته د دن د دین رسایې کې ګورورا خلاړ پیغامه کمره کې ستانه کېناسه ټيب دی له ګولې دې له ګولې دا غو بخರ್ಚغوالي کنه چې ته موږ دا خرچنه کوته نه تا تاسو به څنګه رسای کیږي دې خلکو ته به څنګه رسای کیږي په علومو چې بچينه عالم جوړو لوئس الېته دنیا جوړو هغه موږ سره خرچه کو او چې دلته کتاب موږ زکو زما لوې انسان جوړیږي د دنیا داخې دوړو جانونو هغه زيو جهان او, او دا دوارو 300000 یورو پېدلې. اما دا واستاسته. ستاس په جوړه کارې کوو. ما کوم دی خاګو چې لوګو د شهورو په دې سزونو به خامخاله نظر او خرچه وکړو خو دې دوه مخاوې. او چې معمول یې سوه كونېږي نو كونډې خو سخه بویا کین. سخه پکادم دی کین. پاریص سره خرچاکې نو په دې ډول شونه بده خبره. او معمول یې راکتوي پرنسيپلان. ها دا جرمانې شو افدې خرچه شو افدې ها دا دې پروګرام دی او دا د دې پروګرام د یمې والدین د دا د پروګرام غو په آګم نکو نه په یمې والدین کو نه په خدمتونو کو په خپل ځای چاره وړو خټې را خذا او په لازمای او چنوین روینه رسې خارج شابه زکوړ ته دا به وصول ته پړې ده لېشتې کو skul کېم پریږدې مو خو چې تا دالې وی چې تا کې نه پړې ده قران ته شابه ورشه ور نه من ګوډه اړل کتاب دی څنګه چې زګ قدر کوم په کاچ هر انسان قدر کړي زنانې اوم کینارې نه اوم کړي چې دا زموند درس یو مرکز دے دی د دېنه موږ ته قران میلاویږي نه موږ عقیده زده کوو چې مخ خپل وس مناسب پدې کې مخ خپل یې سره خلاف اجو پدې پېکوچونو بلګي پدې فېمونو بلګي پدې تېلونو بلګي پدې بېډونو بلګي پدې مخرچېږي نو خلا پرې نه نه خیر ده مونږ وزا الله پاک یې منږ دا غوې پزې من الله ته وایو خونه کمش کم, کم لغوندو خرچ کول غواړي سره د دنیا په زینو باندې څومره خرچه خلکې په درګاوو وی لګي په ورسونو وی لګي په چوریاں وی لګي په جمعيو وی په سړیختو وی او چې کله مؤمن موحد شي منګو تاکر دینو خو یو نبی یو چې تکال کې یو د جمعې شپه شنه خراب نه کړي مړي پس که څوک غراتو نه کول په پدریموا تاختیال وا شومیشه او بیا اره جمعه نو وډمن خدا شوې سروځي دا نو شداغینه په فضل د الله د دین په وجبان اخلاص شو نو دې بیا سهی خیرات شه ته یو شپم بیا لکه دا نو ج الله د رسمونو بدات او مقدس خیرات حکم کړه دې به شنه ګټي دې به شنه ګټه بس بس خیراتونه بس استاد ویډری کنه استاد دای وځ دا خبره منه استاد هډې خبره کړي و کنه یو هغه لن تنالوا البرحه حتى تنفق مما تحبنه مستاذ ویلو دا ویلو چې فرشتي دعا کې سات مقام ماخام نتر صاحب اpore چې شوق د الله په دین مال لګه نو الله مانو او لو ورکا خیرو لپکه واچو الله ماته منفقا خلفه ډیره خبرې کوي ګنده یو خبر نه دا غو چې مکه وی دا دا کووند زوی سحبه ویا ورا یکا الہ موخه له ګای خپل وسکو خو کوله کړه زمونږ د وستم شی بار شي ادوی ده ادوی منګایره زمونږ ټیکټ 10 روپیا غا چارج استلار 40 50 روپیا جانګلې او ټوډېرې ټیکټ شه ها او دغه څه یې نه کړی نو آو په چتا خرچه کولا وزاګه په دین باندې نکوه په دین باندې ډېر په گوا وزاګه په قران باندې لګی په دین باندې لګی ها پاغزه باندې لګی ن نه وازه خبره اولائک علی هدمد ربهم نذرهم صفق مال بلغه خرج بک اصلورم یقین په کتابونو باندې او پینځم باخر نو حکم د دنیا او د اخر اولائک علی هدمد ربهم واولائک هم المفلحون دا کسان په هدایت دی دا الله د طرفنا او دا کسان دی کامیاب اولایکا الہ دم الربی و هم المفلحون منګه صفاتونه بیان کړو خوکم د دنیا او د آخر په دې وروستو زمانه او مقصد او د مؤمنانو نور شفاعت بزراړو ما خو مس کې په وخت تفریح منګه کو دغه نن د جمعې ورځ ده نبي ابو زجمې په مونږ په پورې من دا درس 40 ساتو اسې موږ به ګنټې موږ بیان کو هغه موږ ته درس دې په تیار کړي بلکې شل مینټا شل مینټا تفریمنګه کو او د سونو ارزان برابر کړي بیا به مونږ منګه فارغ نه ورګل شل مینټا بنځه مینټه کم څلو یوو به کو بنځه مینټه کم یوول د سپجټ به مونږ د فارغ یو انشاء الله ها